قرآن مخترم آردین کو دمولانا عبدالباری صاحب در دورا تفسیر قرآن دا چپن نمبر کیسد جپا دوپای محل لا پیر اگزای مسجد کی فونت تیس چین دوزار نو کی شویره جا جید ملاوی دوپا تیاس ستی مشاہ توید سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز دی مین چوک جنگیر اور سوابی انور انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو غره پسده دی و اندر و گورا کیف فضلنا بازا هم سنگ غره والی ورکڑه دی منگا بازو ددی لرا علا بازن پا باز نورو باندی ولل آخرتو خامخ آخرت اکبر درجات دیر لیو درجو والا دی و اکبر او دیر لی فضیلت و غره والی والا دی لا تجال الله الله د داخرت کوشش کې نگره اسے نا کوشش دی برباد شي او دا کوشش بربادی کی په سوچ د الله سره بل مددگار جوړکې نو ځکه الله مانا کيده دينا لا تجالما الله هي مگر دوا الله سره الہنا خر الہ بل کدا کار دیوک فتا کودان کی بنت مذمومن بدو لشه مخزولا او شرمیدهلې دا چاته او لنبه خطاب د نبی علیہ الصلات والسلام ته تفسیری کبیر کی امام رازی و من اشراک بالله کان مذمومن مخزولا وې چا چې د الله سره شریک جوړ ک نه کانه مزمومن د به بد ویل شي یو شرمنده وي لوکزار ربک الله تعبد الا اياه دې زنه ذکر کوي امور دافعا للعذاب سي مخکې ذکر کړه څه بداسي مخ کی صورت کې څه ذکر شو ا دې کوم ذکر کوي واکزار ربک فیصلکل ذا رب له تا چه چې بعدت ب نه کوئ الله ای یا مګده کیا والله او بل واللی دی او موره پلار سره به خېګړه کوئ ما یابلوغ نهندکه که اوور سیستا پهجنونکې ال کې بره بډهوالیته هدو همما یو د او کلاهما همما یاد دواړه فلاته کوله همما اوفین نم یاد د دواړ یعنی مور یعې مورې بړی د پلاردي بړه دی هغې ته بداس دا, دا, دا س کلې چدا هغې دواجن د دې تکلیف مله شي نو دا اوف ول ماندی نو دزور کول سبه ورکول ور کول لول را اخلاصول کنزل کولا تا خو پکې په سر کې داخلي چې الله مور او پلار ته په اوف قدر تنوای او لا تنهر هما زور نه او تمکا راټایما او کله هما کولن کریما د دروازه ته وینا د ادب دا چل قران خیسړی تا مور مورہ پلارته د ادب وینا کا او مورہ پلارته اف قدرته هم وای حدیث کې رازي پیغمبر علی السلام فرمایي رضا رب فی رضا الوالد وصحت رب فی صحه الوالد د الله رضا د پلار رضا کې او د الله غوسه د پلار غوسه کې یو یو څلیدې چې د فرایز نه پریري او غټ غټ حرامو نه ځان بچ کی او د نن پلار رضا دي او د قسموکې ضمانه په خدای قسمی چې ضمانه الله راځه دی بالکل رښتیا وایي د رښتیا وایي د دروځن نه دی ځکه حدیث دی د نبی علی سلام چې چا نه پلار راځو الله تعالی راځه دی خدای نه دا چې ګینی پلار په سود راځي کیږي او دې سود په سیمندوي پلار را ناراضه دي نه پدی کی نه چې نا فرمانو نه تم ځان بچی هغهم ځان بچی او فرایز غټ غټ راکې انور ډیر نفلو او دا سې ځونه نه کې بس صرف دې فرض مثال د قرضو دی دا کرزو دے. او د دې حرامو مثال د ډاکې او د غلا دی نو چې ډاکنه کې او قرض در باندې او بس پلار د نارضای نو په داسړي جنت نتي دا ډیره لوی خبره ده حدیث دی بل د نبی رسول الله چې مور او پلار دواړه د دا دا جنت دو دروازې دي بس کړي ځان لا جنت خو هي نو دا دروازه مې وساته او کدي جنت نه خوخ دا دا ځان لا باندې کوي نو مور او پلار لوی احترام بګار دی الله دې زمونږ او استادو د ټول نصیب کړي دا چا چې مور او پلار جون دي دي الله رب ال عزت يا غيله وسو طاقتور کیږي د مور او پلار خدمتوهین هغه زمونږ یو استاد او شیخ شاهپور رحمه الله هغه به یو خبر وکولم دا هغه ټول بیان بدا وکړه ربک الله تبارک الله الا اياه وبالوالدین احسانا بس یو حق ده الله بل حق د مور او پلار وی هغه به یو خبر وکولم به خلک وې وي زما سوال قبل لېږي کم زیارت تل شو کم بابا له لډ شموي و ل زیارت لوی بابا پل دپاره پلار دی او راشه د پلار خته کې نه چاپ شروعوه چا د تو بس نو تووس پوهشه چې پلار رازاردي او دغه ټم ک الله نه سوالو کوي ما له خو دغه چل راځو و زما خو چې سااجت پیش د پلار خدمت وکمه چا هغه خوشحاله شي او را شوي پهځان ساده واچوله ته سوالونه شروع کوم چې خدای دا اجت مې د دا. می دامه ها جت دامه ها جت دا به صلاغه پوره کی وی مور می لوی دا, دا خدمت تو کم اغه دواو کی حضرت الله تعالی نو کوم بیا وی ندع الله تعالی خیر خذ د بار لوی بابا او خپل خاوند دی ته به زیارتونو صلاغردی وی داغه خدمت وکړه خوشاله شو الله رب العزت نو سوالو کده ټیم کده سوال دا الله په دربار کده قبولیت دروازه کولا ودي نو کذو ربک الله تعبدو الا اياه عبادت الله کې او په مخلوق کې د خېګړي وړمبه لایک اغه مور خپل اړ او د قیامت په نهو هو ګدار عظیم چې د قیامت نه هدا دا چې وسړې با ملګری رانی زی کې او پلار بل لري چې د ملګری بمانی او د پلار به نه منی د خځې بمانی او مور به نه منی دا ده قیامت د نه هون نه خدان ولا تنهرহুما او مرټدای وکولهما قولن کریما وای دی دروازه ویناداده وخ فذلهما جناحه الذل ل کوز ک دی دروازه تا وذرداج زای مینا رحمت دی وجد مہربان یو داج زینا دا کینات د شفقت کوله د سر نرمیو کوي و او دا سوال کوا رب ارحمهما ای زما رب په دی دروازه رحم کی ته ما څنګه چې دی دروازه زما پالنا کړی دا سفیرن په وڑ کولی کی ربکم عالم بما فی نفوسکم رب ساس وخبو دي باغيسو جي ساسو, ساسو بنافسونو کړي ان تكونو صالحين کايي تاسو نېکان فإنه كان للأوابين غفور هي یقینا بدا الله بفرض توبايستون کو بخون کي واتزل قربا کہو ور کا خاوند خپل ولله حق داغو والميسكينو مسكين له اب نسوي له مسافر له ولا تبذر تبذيرا بيزا مال ملګاو په بيزا مال لگاوله ان المبذرين بيشك بيزا مال لگون کي تا نو اخوان شیاطین دا بیرونه د شیطان بیزای مال لګول څه شه دي سوال ابن مسعود حان تبذیرین عبد ابن مسعود نه تبذیر بارے کې تبوصو چې بیزای مال لګول څه دي هغه فرمایل انفاق و مال فی غیر حق ہی بس بیزای مال لګو چې کم زید لګول نی نه ده تبذیر وای بالکل بیزایا اسراف څه ده وای چې او زید لګول وی واغداي کې रुपاي لګي دي پکې دوه لګایي واغې د اسراف وې نزدک الله اي مبذرين رونه د شيطانني وکانه شيطانو د شيطان لربي ذخل رب کفورانا شکران و ائما تورزنا انهم کتمه له دینا ابتغاء رحمت من ربک و داسه حلګي یا ابتغاء رحمت من ربک چې لټه مهرباني ذخل رب ترجوه چې امید ساتي فقل لهم نواییدا کلم می سورا وینا نرم سم مطلب یو رشتہ دار دی یو خریب دی تا نس غوری تا سرشتنه او توای چیران انشاء الله ک الله مال راک دینو دربکم احسان بد سروکم خیگل بوکما نو دی صورت کی جاغتا نا مطالبه کین فاکو اللهم کلم می سورا نرم وینا و توکوا او کو وید سرا نو کا مگر دو خبلاس مغلولتن طړلښې وی الاو نو کې غا د خپل سړ سره مطلب څه لاس د سړ سره مته د اړې جيب طبقاته ناراضي یانه سنا څه خرچا کاه ولا تبصدها کل البسين او مګلا و دی لره پورا کلاو له سره داسې مګا و چې بس تا ته لري شر دی الکه د بوسي الوزين فتقودا دا کدا دیو که نو کې بنه تا ملومن ملامتا محسوراستو مانا اخبي مانا کارونه د خپې منتیادي که بخل کوې شویا کوې نو بهخقی معه خلک به در باندې بدوی او که کلاو لاس چلله بلکل کلاو چې د لګولو ضرورت نی ته په کې لګي بیا به سبا کوته به د خلکې نیی چې خدای اوس وکم ان نه رب یود ریز کاه یقی نه ساراب فراخ ریځک ل من یشا او چا له چ و در او تنګه ریځکه ان نه هوکانه ببادي خبرې رمبه سوره ی د الله په خپله بندگانو خبردار للیدونکې وله تکول وله کوم خشته املا کو در گئی چې په هغې ذاابرو کېي زی هغه د زلم نظان بچکولدي ړوم ب مررو غزوارب بکه عبت د الله دو موبل واللیین احستانه مه احسان دا درم دی ظلم نظان بچکول والله تکتلو ولا تک د کوم موجې خپله ولا د املاکن د یری دلوکې نه نحو نرزو کو هم مونګریز ووررک وإياكم وتأصلم إن قتلهم بي شك وجلدين كان خطئا كبيرا ده گناډه راځه تلیا ولا تقربوا الزنا من يذكي گي زنا الله دې زنا خو لا مزای سم مطلب دابل ظلم می ولا تقربوا الزنا ده زنا خو لا یعنی اسباب د زنا مې اختیار اسباب د زنا سې کومو نه قرآن او سنت کړي ده پردو څړو څړو نه استا خبري قتل پی او ویشار قتل دارنګ غلب کہانیانې دایجستیک قتل دا ټول د زنا اسباب دي ولا ترک رب الزنا من ذکریه ګی زنا ته انه کان فاحشتا دد به ای وسا اسبیل او دی ر بدلار ولا تقتل النفس التي او موجنهها نفسها حرم الله او جل الله حرام کړی دی وجه الله ګور یو د زنا په اسبابو کې دا د چې د زنا حوالہ کې د یو سړی د نې کا او هو د نې کا کول او د وله نې کا نه کوي زمون په دې معاشره کې له ظلم بلوي یو خدای کونډا شي نه بیا وله نې کا نه کوي اسو موږ دغه نوب دا غنا سیسه په دغه وله نې کا او کې یو خدای کونډا شو یا یو ولک دغه خزملا شونه بیا یره داس بیره دی نې کا لنه کوي حالانګې او مورپلاریم یو یره کوز ده پنی کا ورکو نو دا بوچ په ماچ ته تنگ دي حالانګې دا یو بنیادي حق دی د انسان ایا سړیو مورې ډېره بوډای وې ټوکړای کیه چا لوو ها ته آفي به کوه مرنا عبد کی سب د انسان ب د واقعيات یو څو ذکر کړی دی دا ثوما کتاب واخلې ډېره مسېدارې مسېدارې خبرې دی بګي هغه وای وای مورې ګرزولوي توافي به بل سړیو ته وای ولکه دی پچای کې سې دی لري کې مې مور کینولې دی وای بلې تواف کومو ایدا ولي ته بل نه په ماي حق دی انا غاتوی و یپتای حق دیویاو وی بلار دیشتوی نا و یدا پونیکاتا لارکوین نا غاتو غوساشو یدا زما موږ یدا بڅ چاله پونیکا ور کومه ها مور او تیبچه ده خو کنه دې رفتیاوی دا غزیبل نا جوړاوی حکیمی ولرا وسناږي ځان خو سینګر کړی دې ازمن یی نا جوړاوی نا حکیم جو توکدل اړې روخ یارو هغه یدا بخشی دوایم ولزور کومه خو یدا چاله پونیکا ور کوي نا زما نا غتم تا تا دا امره طیبه چوي تاسو خپويږئ حکیم سیف خپويږي حکیم سیف خپويږي نو د zina یو سبب دا هم دی چې یو سړی نکاح کول غړي توله نکاح نه نکا کوي نکا قرانوي د zina حوالہ مزه معاشرت ته به پدی دا چې د zina اسباب هر طرف نه موجود هر طرف نه موجود دي دا خو د آفرین او شबासې پدې مسلمانانو زنانو چې د حیا او د عزت او د غیرت د وجینا دې دا سنانه په خدای یقینو چې مسلمان نارینه پولو زنانو د پاره د زنا ټول اسباب مهیا کړي کبه کې چدېو مجبور شه هغه دغهو کینو د بیا ټوپک نیولې دتاسې و یره داس ته وبا سمړمبه ځان لاونې سدا ماڅو ځان لاونول قرآن د زنا حوالہ مزه تاسو اسباب ټول پیدا کړو غیبه یو ر صبر کو دوبه کو دریبه کو کال به دو دوبه کړي اخر انسان دې دوکب شي قرآن وې د زنا حوالہ مزه اسباب د زنا م پیدا کغه غنینو ما سبا شر می ولا تقتلوا النفس التي موت عليها نفس حرم الله تعالى حرم كدریو جل جلا الا بالحقم مگر په قانون د شریعت اسه کتدونه مکا الله الله دا چاته مسلمانانو وجه ظلم او زیاتین بچی او یتیمانان کړه الله ته د خپل یتیمانانو خه الله دا ظلم دا کاصه پدای نسکورا کړه الله دا دایدا طاقت استعمال کړه الله نن وسره وسلی دی اسباب دی و وسارا په مسلمانې استعمالی بي ګناه مسلمانانو وجني الله تا تههكاري صاحبلاص کې د دقتون الله تا غزاتي چې دلوته السلام په کوم بي را وروليو الله تبا او بربادي کوي ومن کو تيلمظلومن سو چې واجل شپدا سېال کې چې مظلومو فقت جالنا لولي سلطانن ممن مقرر کړي دي وارث دلا سلطانن اختیار حق د قصاصم فلا یقتل فی القتلین دے دی جاتی نے کہ بقتل کی ائمہ او کان من سورا دوسرے اندات کښی شوی دی ولا تکلو مال الیتیم سلورم ظلم دی یتیم مال خورلی نلای ولا تکلو مال الیتیم منز دی کی غمال دی دا الا بل یتیم یا احسنو جاغه خستای حتی تر دی پوری اب لغا اشد دی اشد هو خپل زانای تا اوفو بلا عہدی پر والے ان لا حدا كان مسؤولا دوا دي بارکه به تطوس کیږي او فل کېلا پر اور کوئی پیمانا اذا کل دم کل جي پیمانا کوي وزنو بال قسطاس المستقيم او تول کوي پتل برابر ذالك خيرن ذا خبر د غره فاحسنوا تعبیل او د رخصه د پنجام کی ولا تکفو تان ما په هغه چا باندې الیس دا لره په غیبانلم ک او سړی باندې بنا م چې تا ل پلم نی بل والله تک فوته به دانیمه کوه ما د هغه خبرې ل سه کبي یلمن چېنی دا لره غلم نه سما ب شکه وګ به سرهګه عاد کل کللولاکان کان هم مسؤوله د ټولو پهبارره کې پوس کېږي مطلب دا د اصلې چېدننو ب تقیږه خبره باندې عمله هغه خوروله دا نهدي په کار دی خبرې تقیکو کوي. حالله هم چې فلاړې ماه مګر د پهځمکه کې تکبل سره ان نه کل لن تخریهلادوه یقین ته ن شلوې زمکه که ډیر زیاب زوره وې سممکه به او نشلی و لن تلوغل جباله طوللهه د غرته پهدنګوالي کل لظال دا ټول کارونه کاه صحیح و د ب ددي د دی ربی کا پهې ظرفته مقران نه کې مولانا غلام الله خان رحمۃ اللہ معنا کہین ان سب میں بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری مطلب دادہ دا ټول کارونه د رب بدی شي پدې ټولو کې داس پیرواله دي دا چې د رب بدی شي نو پرې کې دا کناین ذلک او وحا کا دا به هر خبرونه دي چې وایي کړي دا تاتا تا رب و کربتا من الحکمت د حکمت دا خبرونه دا الله داس چې دا تکم ما وې کومه نورم خدا د چې دا ما ویلې دي دوی ما چې د حکمت نه دا کې خبري دي لا تجال ما لا اله الا هو رب يا وي لم بينه يم ذا ذکر کڑا لا تجال ما لا اله الا هو بیا وی لا تجال ما لا اله الا هو مگر دا الله سرب المدد گیر کدا سی یوکړو فتل کا فی جهنمہ وبغرض له شی جهنم کی معلومن ملامت کłeśی مذھورا ورټل شوی مذھورا مطرودن مبعدم من کل خیرن لریکłeśی ده هر خیر نه دا چاته وی خطاب دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او مراد ته امهت دے زکدا غنه گنا نه کی نو پات لا شرک نو نا اف اصباکم ربکم بالبنینا زجر په مشرکانو چې الله لې لونه ثابتولین آیا غره کړی دا سورپ تاسو بزمنه واتخذ من الملائکۃین اسان او نیولی دی ملائکی پجینکو نیولی دی ملائکی جنکای خپل ځان د پاره لونه انکم لا تقولون کول نا یقینا وای تا سوینا ډیر ازیا تل یو د دروغ ولکه تصرفنا فی هذا القرآن زجر ورګی منکرین د قران لا مونګه قسم قسم طریقې سره بیان کړي په قران کې ليزکرو د پاره چې د خلق نصیت واخلې و ما یزيدهم مزیات ای د قران د پاره الا نفور مگر نفرته قل دوه پیغمبره مطلب د دې چې قران به ہدایت کتاب دی کې دې وسړي په بدن کې دنه مرزي ګره چيني فوګا دکنه ها چيني وګړه فوګا دکې دراخې دي فوګا دي هوځي دې وسړي بدن کې شو ګري دله فوګا بیا دله ظاهرونه زیات تر اخې دي نو الله او قرآن ټول خوک دي قرآن ټول علاج دي قرآن هدايت دي خو دې ظالمانو له نفرت جاتي بد چاور نفرت ګي کول دوه ال کان ما هو کوي دې الله سره الهت النور خدایان نور لایک دی عبادت کما یو کولو نا څنګه چې دی وای اذا لتقو الی ازل عرش سبیلا دغه کې بدی لټول واخا وندارشتلار kada الله سره نور ما بودن وې سم مطلب دا الله سره شریک پدی خدای توپ کې سوکوي چې سم مخلوق دا غي وې صد الله وې اذا لتقو الی ازل عرش سبیلا دغه کې بدی لټول واخا وندارشتلار یو مطلب خو دا دی بعد د الله نه خپل اقتدار حکومت جدا کړړو چې دا د الله دا زما دیم دا چې دنیا کې قانون دی چې یوم باچی بلم با چای نو دا یو باچه دی بل ته روزیو پونې و چې د می دا حکومت څنګه وغستې دلته ما سره په ملکې عوام ډیر دي دی اسباب کم کمدي د سر عوام کم کمدي اسباب ډیر دي نو د دا اسباب ماله په کار دی د بل طرهه ووي چې ما سره اصاب بیر دي دی خ د عوام ماله په د دی کوشش کوي چې د خلک زما واتن تهه شوشي هغه ددي کوشي کوي چې د دامل ااخله نو دا کوشش شروع شروعي تر دی چې په یو بل کی یو زور ورشي بل کم زوره شي الله که د الله سره هی صدار بلوي دا وختې به د ایله ټولی خواوندارشته لاره اود به د اللهه بول د سره جنکړ وي یابلله زوره ور یا به زوره ور شو نو چې کم یو هم کم زور شوي هغه به اعلله نه نو دکه خبرام د دې دلیل دی چې د الله سری ایله او مددگار او شریک او وصدار او برخیدار نشته قل دوا والو کنا ما هو کوي د رب ال عزت سره حاله ات نور لا یک د بندګای کما یقولو نا څنګه چی وای دی اذا لبتغوا دغوا کبه د لاټولوا الى سرشی خامدارش لا سبيلا لارا سبحانه پاک دے الله رب العزت او یا یو بل مطلب دادین از اللہ ابتغو دغوہ کبادی خلقو لٹولی و کدہ اللہ رب العزت سره نور لائک د گئی وین دغوہ کبادی لٹولی و خاوندارش دا سبیلا اللہ رب التکرب الیہی امام مجاہد امام قطا دا وی ان المانا ازن لطلبو الظلفہ الیہی تعالی و التکرب مالم التنذيل والوي بالمبالغه والقهر یو مطلب خو دا کوچ مخ کی کم مزه کم ما ذکر کو چې نه به الله سره جنگ کړو دې مطلب دا لکه څنګه چې دا خلق وایي څنګه چې دا خلق وایي چې دا فلان کې زمونږ کار کین مطلب دا دی چې موږ دتوه دې الله ته دې الله ته درنیز دي نو د دې د خبري مقصد دا دی چې دې الله سره سنا سم رتبه کې شريك دي نو الله وی کته خبر داسې وې اذا لتاو اله الى ذل ارش سبيله دعوه کې به دې لا ټوله الله رب العزت تعالی د نږدې کته او دی به ما ته نږدې شوه وای چې ما به د دې سوال نو اپس گاوم ما به د دې سوال بیا نو واپس گاوم او دا بد حتن غلطه ده چې ما د دې ډیر سالونو واپس کړی ډیر سالونو دی کې زین قبل ما نو مطلب دا دی چې نه په زور ما شي او مقام جوړول شي او نه پهې باندې چې په خپل عبادت ته د مقام تهه اوورې چې ما سره شیک شو او ځې بیاره خبره معما الله دا داسې منونه دي سبحانه او پاک د الله ربولې دا ته پهته حال اوډې روچت دی همما د غنا یا کولوونه چې وې اولوون کبی را پو چتواې ډیر لې سرهې دا دوړې بتونونه د کم زورتیا دي که په جنې ملکو اخلی هم کم زورې دی او کنا الله د هغه د میلی نه مجووره شي نه بیا کم تسبح له السماوات وسبوا تا کې بیانې دي الله لار واسمانونه ولارض زمکي ومن فيهن غسچ دي کې دي فام من شيء نشته دي هي سي او شيء به حمي مگر الله الا يسبح مگر د پاكي بیانې ده الله به حمدي سر د صفاتونو ده اللهنا ولاك الا تفقهون تسبيحهم لیکن دا سنبويږي په تسبيح بيان ولود دي انه كان حلیمن الله به حليما صبرناك غفورہ بہنگے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ زجر ورگئی اغچاتا جہاگئی مخ دا اللہ رب العزت دے کتابنا فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ قَلَجِ تَلُولِ بیان القرآن کے اشرف علی تانوی سے بوئی جب آپ تبلیغ کے لئے قرآن پڑھتے ہیں یو دان لطلاوت تک نا وہی نتجی کال خلقو تا دا بیان دا پارا قرآن وائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كَلَّجِتُ لِلْقُرْآنِ بِفَارَ دَبَيَانَ نُجَالْنَا بَيْنَكَ وَغَرَّدُ مُنْصَتَ رَمَنْ دَ وَبَيْنَ الَّذِينَ قَمَزَكَ سَانُكِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چي ایمان نه راړي باخیرت حجابًا مَسْتُورًا يو پرده پټا سمت نه يوهدب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به يهجب لا يحجب قلوبهم یخجبو پلوبه هم انفهمې یول انتفاعی بیی داسې او چه چې ددی دا زلوونه د قرآن باندې د پوې او په هغې د فدي آغسپونه په پرده دا پر داولې دا دا دا دا. دی پهزت باندې وړ دی پهجهالنا لااقلو به هم منږ اچولی دي دد په پزلونو اکن نه تن پار دی یافقا هو چې پو شي باغې جواهکوانې د پینډ شکوآ نه ېمهله وي. کدا بالکل لاسه کاپړې پرده ده چې ګینی بس پردہ پیواتول شو واي مراد ضد وعناد کا مانوي پردہ هے د زده د اناد هغه مانوي پردہ ته نه مراد ده چې ته قران واي نو د په وخت خوله گی خال دزړه کې عزت ده او اسله کې اناد ده نو خبره ده چې بزړه بدولږي نو د اورورو د دې اثر په تندې خګار شي تندې اثر خګار شي نو د تندې څاندي کی چې درنو یو دیا رسګرون دي پیدا کین مبا په خله باندې شروع شین او چې واسي نو کوشش تخبو پلاس باندې شروع کین چې ربه आवाज باندې شین الله وی وجالنا علی قلوبهم کنتن مونږه چولي دي پزلو نه د دې پر دي اي يفقهو چبو ان شیبه دی قران فیاذان ابن بکر رضی الله عنه کی د درن والے فاذکر ربک فی القرآن وحده هر کله چې یاد د خپلرد پهقرآ کې و دی کېواځې نوله والله ادبارم اوګ په خپلو پووندو په خپلو شاګانو اوفوره نفرت کوون کې الله ما نه سفرره محله ووي یح بونه ان ت که ماو آلی حته هم دی دا غړی که نه چېته د الله سره دی د د خدایان هم بیان سیفت بایان کې یاره الله خو پار سپه دی که خدا فلان کې پیرسبنه ده تویزونه راوباسي دا اختیار ولا ورګړې دي یره ټول د هر څه اختیار الله سره دی خدا کې بابا نه دی دا ګور خالی نه ده ښا دوی مجلڑ شه کنه کار بدوي شي نو الله ربو دا ته وي چې دا غواړي چې ته دای ده علي حسن اسه تذکر او کوي له انهم مشرکون فاذا سمعوا بالتوحيد نفروا کله مشرکان دي نه جو توحید شي اللی کله چې قرآ کے خپ رب یوایزیکررکیں ذکر والله وال اتبار ہم نفا ن ہنوعالم او ت جووا دییقررن د غ ک خیر دی الله وقرآ د غې خی د خونیت ت صدیں۔ ن ہنوعاالمومونږ پوئگوو یما پغانیت ددی، ییوونه بھی چې د ی غې کی پاغی ما دقرآتا یو ننمب یرم ما خو ډیرقرآته غ کې خ د او صففا د راکړ اوسانیت بغلهتون۔ یستیو نه علے کا چې کله غکی ک دیتا هم نه جو او کله چې دی جرګه کوي یپولو ظالمونونه کله چې او ظالمانو انته تبیونه تاسوتابدار نه کوئ اللهرهجللم مه مګر د او داسې سړي چې پهغ جادو شوي دی جرګ وکړ څو پس خلکو ته به په د جادو شوي دی لوان دی ممنئ ان دروګوره کېف زوربولونه کلهثالڅنګه به یانې تا دپاره مثالونه د پهې مثال ک حق دور رسدل نه نه فضللوونه ختا فلا اصطیعون سبیلاً دی تاکتنا لری دسمیلاری یا دی تاکتنا لری سبیلاً اے حیلتاً فی صد دن ناس عنکا امام کرتبی رحمه الله تعالی استاد پارا بمیثالون زکر کئی کلب وی لی ونے دے کلب وی مصخور جادو پی شوے دیں فلا اصطیعون دی تاکتنا لری سبیلاً دخل کو دعلا والاستانا ته قران بیانوا لګیا دي دي الزامات لګای تا قران خو خلکو دخګاری کنه وقالو اوای دی ایزاقنا یظامن کله چې شوم هډو کی ورو فاتن او زرا زرا اننا لمبوسونا ایا موږ به را پورته کول شو خلک د دلیه په پیدایش سره نو کولته ورته وایا كون حجاراتن شی او حدیدن یا او خلک یا او مخلوق مما بهغنا یکبر فی صدورکم چگران لگی پسینو ساتو کی پیدائش داغي نبی ابوم تاس اللہ را پور تا کین نو چ کله تداو وای فسیقولونا زردی چ دی بوای من یعیدنا سوک برا پور تا کین مونگا نو کول تور تا وایا الذی غذات فترکم اول مره کتاب الاکدی اول ذل مالی متنزل کی امام بغوی رحمه الله وای فمن کادررهل انشاقدرهاعل اعادهې یو زاد چې پهړومبی پ داش کا دیره دی او په دوباره راپورته کوولوم کا دیره دی فسیون غیزونه ایلی ک اوسه هم زر دی چې او خضیتا ته سرونه اخبلله الله دا دی سرونه به د تو خذی ټوکې بکي و یا کولوونه وواای ب چې متاه دا واده به کلی یاره د کل ته ووا سا یا کوونه قریبه زر دی بنی ځې قریبه د چې نزی چې کله د رض را شي حالت بسې اتخوای بیا به نه را پرورته ککیږ الله بهی او میدوکم په کمه چ را اوبهبللی تاسو پهته تاسو به قبولتی او کوئ سره د همدونو د الله نه معه دا د چې را پورت کږي په د شپیللی او دو سره او صففتونه به د الله به وای تهونه او غمان به کوی تاسو اللهم الله قیله چې وخت نه د تیرړه تاسو ب که لګ. داغه دین کې بیا تداوی چې ما خو ډیر لږ وخت یې خلیدین راغې د پاره اوس نه تیارې وکا وکله عبادی توه باندې ګانو زماته اند ادب د پاره د دیین وکله عبادی توه زمہ باندې ګانو ته یقول لتی جوای دغه خبره یا احسن جوغه خستاین وی وای دی هرغه خبرات یاغه استاین تصویر کبیر کی امام راضی رحمه الله وای اذا اردتم ايراد الحجت على المخالفين کله اراده کوي د دلیل پیش کوله په مخالفینو فذكروا تلک الدلائل بالطریق الاحسن وای ذکر کوي د دلائل په خیری کی هغه طریقه دا ده الله یکون ذکر الحجت کنه وی ذکر غول د دلایل مخلوطا بالشفم و الصب غډ وړ د کمزلو د بد وردو سره چې بد وړو کمزلي پکې نهي صرف د دلیل پېښه او د دلیل جواب وکم وکل عباد تواب بندگانو زماتا الله دې دغه صفات ته او تاسو ټولو کې کی پیدا کین وکل عباد تواب بندگانو زماتا یا اللتی چی وایده هغه خبره هيا احسن جگہ خسته دا ان شیطان ینزغ بینهم که کنن شیطان فساده چای ده دی تر منزا انا شیطان بیشک شیطان کان لیل انسان یادو و مبینا ده ده پار ده انسان دشمنخ گارا ربکم آلم و بکم رب ساسو خبوه ده پتاسو این یشاک و غواری نو یرحم کم رحم بو کی پتاسو او این یشاک او که و غواری نو یوازیب کم عذاب بدر کی داسولا اما ارسلنا کالیم وکیلا تنیلی گلی مونگ پدی باندی زموار و ر رب ر ساخ د پاغ چا چېسمانو پهمکو کېديکه ففضل فضلنا بعض نهبیناله بعضین مونږ من ورکړی د بعضو پیغمبرانو غمرانو بعضو په آاط نه دا او د زبوره پر کللو مونږ د زامتم من دونه سلام له زبوره خوې دله نه ظامتون مندونې ارت په مشرکانو کولی دله نه تو وای کسان ځامتون جستا سکومان دی مندونې سوا د الله نه چې دا زمونږ ف لییکونه د طاقت نه لري کش په زورې د لر کولو د تلیفه هن کوم ستاسوونه والله تحویله نه د آسان نه ولو او د اړه وو اولا اییک لین د کسان دیلا د کسان دی. یعنی اولا اییک هغه کسان یا دونه چې دی را بی یتهونه ال رمل وسیله ته غ لټ سپل رتاج وسیلهته میزد کاته ذریت د ند او دې کوشش کړي چې ايوه ما کمیو کميوبدي کې ډېر نږدې دي ويرجو نه رحمته او ميت ساتيده مهربانه ده الله ويخافون عذاب او يري کې عذاب ده نه ان عذاب ربك بيشك عذاب ده رفسه كان محذورا هغه نه يره کې دي شي دي يري دي و ام من قريه نشري يود كنون الا نهنه مهلكوها مگر يوم هلاكون کې داغي قبل يوم القيامه مخکې درځله کېامت نه د آیت حاصل او مطلب داري چې دا مشرکانو حلاکت او عذاب رازي تو مشرکانو په کلی حلاکت او عذاب رازي خدا غيغا خدایان بيد عذاب نشي بچکولې حاصل دا چې اختیار مند الله ده چې الله عذاب را ولي نبي يسوک بچکولې نشي شه عبد القادر رحمه الله وې وي شه هر کې لوګو ایک بزرگ کو پوښتته هي کہ ہم اس کی رائیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا و ادھا ہر کلیو والا یو نیوز برگ عبادت کئی ہاو دائی خیالی جب از زمون پا گلی کی خودے دے کانا دادا پا مون بانے نظار دےویں و جی کلٹے مراشی ہیں وہی بیائی سوک پناہ نشیور کھولے ہیں مولانا عبد المجید ندیم چې چیدے جیلم پا یودو کبرو نوو دا خلقو یقینا داوا کدا جېلم دا دريای جهلم و زمون په دې کلی لاوري ا هویداس برکان پراتیدې نه راپریدي وی یو ځل 12 نن اړیر شو انډیا والو ټولې دروازې اوچته کړي ا او به چې به یو ځل را لې کنن واغه باباګانی موړلو باکل عمراني خلقو مریدانو دې څنګه چلې جی تاسو هویدای بچل نو دا چلګي بچاو یاره خبره ایوبل شان ای خبره دسته دا, دا دا اوبره لیوی وی دی باباگانو وطا مینطو که دی وطای کورا دی خوامره لیوی وی دا دیری گستاخی و بوی وی وحابی کسم کپانی تا وی دا پنج دیره و دا وابی اخلاک وی وابی دی کنه وی دی نمانی وی وی وابی و بوی گستاخی وی دا اولیاء و دا اغیی اونمان الله بس وی دیمو تمخی تودری دل چوڑن بے مونگا بوزا بیا پا دی کلی بان تدا ده هر ځای و کې دی چې دي کلی کې فلان کې موجود دی پدی کلی نظر دی الله یدا یو کله نشته جزید هلاکت اراده وکما ابیا دغه زمانه سوق بچ کین و امن قريه تن نشته یو کله الا نحنو مهلكوها مگر يوم هلاك اون کې داږي قبل يوم القيامه مخکې د ورځې د قیامت نا او معذبوها یا يوم غذر که اون کې اغيلا عذاب شديدنا عذاب سخت كان ذلك في الكتاب مستورا دا دا خبر اب جذاب کلی کله شوی و من منانا ان نورسل بلايات او نيمنه کډي مونږه دلي ګلدمو معجزونه بيزاينه آيات نمبر 76 پورې د اصل ذکر کړي چې انکار د الله د ایتونو سبب د عذاب دی لکه سموديانو د الله د ایتونو نه انکار کول او نه تابع کول و ما من کډي مونږه ان نورسل بلايات دلي ګلدمو معجزونه إلا مَغَرَّدَ خَذَرِ انكَذَوا بِهَلَأَوَلُونَ تِنِسْبَت دَروکلو دي تړمبنو پاتینا سَمودَن نا کتا ورکلو وم سموديان لوخا مُفْسِرَتَن خَدارا خَدارا نخوا د قدرت د الله فظلمو بآنو دای ظلم کو باغی وما نرسل بالآيات نلیګوم موجز إلا تخويفا مګر د طاره دی رولو وایسکلنال لل... وایسکلن لك کله چمغه وې ان ربك حاضر بالناس نبی النبي السلام تا او زجر به هغه ته چې د پیغمبر خلاف کوي کله چې مون اوه تا دا ان ربك حاضر بالناس چې ساره ګیر کړې د خلکو او ما جالن الی الاتی او مون نو خوذلی او ندی ګرجولي مونګه او الی الاتی ها خوذل تا تا هریناګه چې مون تا ته خوذلی وو ګوردیزه نواز خلک استدلال کوي چې دا واقعا د معراج په خوب کې او د دې ټکی نه جو ما جالن الرؤيا التي رؤيا خوب دوي نو رؤيا پدي جاي پمانا د رؤيا سره دا خودل تي مراد دي خوبته نه دي مراد و ما جالن الرؤيا التي او ندي غرغولې موږ هغه خودل اره نا کا چ خودل دي موږ تا تا الا فتنت للناس مگرم دیاں نه پاره د خلق و شجره الملعونه او هغه ونا چې لانات کله شه په کو ګداغي په قران په قران کې ورا قران کې الله د دوزخ کې ونه را نو اوس چاته او چاته باغ کې ونه را حل دا بالکل دیوبل الټا دین دا یو انسان پر بدن سره د شپې په لګي سکه د مسجد الحرام نه مسجد اقصا ته دا غي نه اسمانونو ته بیا واپس راتلو بیا کور لو نه پر اکش پد الله یي څنګه چې پدی اور کې دا ونه پیدا کول ځما قدرت دی د کارنګي د شپې په لګي سکه خپل باندې اسمانونو ته بوتله بیا راتلو راته داې قدرت دی حکمت په کدا دی چې دا یو وونه دا هم امتحاندي د کافرو دپاره او دا مجده د نبی السلام هم امتحان دی په نوخوی په هم یاره مونږ د له په فما دا زیید هم نهزیته ایید دپاره دا یا روول الله توغیانن ک كبيرره مګ سر کشيلویا په اسکولنالی الملا کتیجددو کاه چې مونږملای کو د چېسیده و کوئلی په درف دا دمللی اسلام. اسجدون له سد او کړه الا ابلیس مگر دی ابلیس نکړه قال ان دوی الا ابلیس مگر دی به خیره نکړه اجد خیر نه امیدو قال او وید اسجدوا اياذ بسد کوما لمن ااچا دا خلق تفینا كتاب بلا کله ز خارینا خزب دت سد کو می قال نو او دی شیطان را ایت کا خبر راکا هاذ الذي ده غدی د رم دا یا چې تای زمنکی دی پهما و لا نه ختنې کهزهديرووکړه الیومل قیامتی طرې د قییامتتهله ښنیکن نه ذوریت ته زبه خو باسم د د دا ولا د الله کلیله مګر لک بر نه بچي قاله ذااب الله ویلړشه فمنته بیا کا چا چېستا ته بدارې هم د نه په ان جه نه ی ېن جهنم جزذاه سزا صستاسو د چېذاه نه فوره سدا وستفزيد او دوکا معنی ستو آتا جاله رجسٹر تاک تیمه هم ددینا به سعودی کا با واسبل فاجلی بالی امرا پریده پدین به خیلی کا سوار خپل ورجلی کا پیدل خپل و شارک هم شریک شدای سره تلنبال ول اولاد پمالو پاولات کیه واید هم واید کا و دای سره ددای سره شریک شه به مال کیه شریکت پمال کی, کی داده چې دبا دا بابا پنو مو د غیر پنو مو دې معنا ته کې نوده شیطان په خود نه کې نوده شیطاني صدا په مالکين په اولاد کې همدغه کې صدا چې کله ولنم د شیطان په خوا کې عبدالحاریس عبدالشمس عبدلوزا کله یوسف کله بلسه او کله فضل محمد فضل حسین فضل علی دا تمام نمونه شرکینو مونږ دی غلط نمونه دي هله کله حسین فضل دحسن فضل محمد فضل کته د الله فضل دا دلیل یو خلقونه موندي وکړه چې فضل محمد سے یو لې شي او نوم غلطته مفتی رشید آزاد ځان نه نو ما مفتی رشید احمد په مثال کې دا کور کړو د فضل حسین فضل حسن فضل محمد دی کی بوی د شریف دی دا مون نه نه په کارو دا غلط دی دا بدلول په کار نی نه دی یو لې سړی یو کول او دا حجت او دلیل نه دا د شیطاني صدا و تسميه الاولادين بد هاارې بددو شمې بد اوسا تفسیری مهریوي و هم او واې کودی سره وما یاده هم مشتانو وادی نه کود سرهشیدان الله غوره مکرددو کې ان عباې یقین زما بندې ګه ل سره کایم سلقانون نشته د تا لره پهدي کفا بې ربې کوکیله کافی دسترب کار سا دې مواره ربدو د لایلی اکلیه ذکر گئی ایت نمبر 70 پوری رب استا سواغت ذات دی چې چلې استا سو د پارا کیشته پدریاب کې کی لتبدغو من فضلې د پارا چ اولا د فضل د الله انه کان بکم رحیمه کینند الله پتا سو مهربان دی و اذا مساکم الذرو هر کله چې رسیږي تاسو د تکلیف په بحر پدریاب کې پدریاب کې رواني او کیشته ابوب ومخ هغه سا زل لنستاس نو رکس او هیر شي الله من مقرههڅوک ته دونه له منته دوونه رخشي ستا سونهڅوک چې تاسویه بلی پهچا الله یا هو مګ د کاله مړ یاددي فلممانه جااکم اللبرې هر کله چې د خلاص در کې تاسوه وچته اوستتم نه مخړوي د الله د خالیې بل نه بیا سره نرم شي او د انسان ډیرلو نه شکره. اوامتونم یا تاسوبي یاریئ یخې به کوم جانې بلبرې دې خبرې نا چې اوبه تاسو تاسوه الله په طرف د وچي او یور سلاعلیکم حاصبان یا براولی رایږې په تاسو باران دکانوسمله تجد لکوم یا به تاسوونه موې د خپل ځان دپاره وکیانڅوکځې مواه آمتونم یا تاسوریئ ان ی د کوم دې خبرهې چې پس ببوې تاسو لره دفی د دریابته تاار ته نوخرا بلجلل په یور علیکم مرابلی کې په تاسو کا سف م نېئ ما تهون بعد په یوغې کا کوم نوغرک بک تاسوما کا فرتون به سبب د کو فرستاسو په یغې کا کوم دغرک بکې داسو به دراب کې مما کا فرتون به سبب د کو فرستاسو سملاتهجی سم دوله کوم بیا به تاسو نو وایئ د وکیلن سوک ذمہ وار اللہ وی کز دی ډوب کم بیا به خپل ځان سملا تجدولکم بیا به نمو مې خپل ځان نه پاره علينا خلاف زمونږ به په دې کار باندې تبیاں سوکراتون که او تبوس کون کې زمونږ نه تبوس کی جری دی ولی ډوب کړو والا کذ کرمنا سلور انامات په ټول انسانيت باندې والا کذ کرمنا بنی ادم مونږ یې زت ورکللې اولاد دا ادم فَخَلَقَ الْأَرْضَ وَالْبَحْرَ مُنګ سواره کړی دی, دی په اوچو په بلندکی یانه اوچو په پارم سورلې او بلندې په پارم سورلې ورزقنام منن طیباتي مُنګ رزق ورکړی دی لره د پاکو سې زونهنا وفضلنا مالا کثیرن او مون ورکړی دی, دی په ډیرو مممن دا اچانا خلقنا چې مون پی دا کړی دی تفضیله په غوړوالي سره یوم انا ذوکلا وناسیم بیماهم تخويف یو خو ر د پاره د چې د الله د کتابې مخړولی یاو مندو به کمه چې مونبره او بلو کلله اونا سین هرې ی وډله د ایامیم د خپل مشر سره چې پیغمبر دی یا به ایامیم سره داملله مخپلوونه فمن اوتی کتاب یا به ایام په نوم د خپل مشر چې او د فلان کوې اوم ته او فلان کېډلی د فمن اوتی یا کتاب او خلک برازي او املامه باداخللی نو هر اوسوک چې ورکړ شوه دلهمل ناممهده ده. بی امینی پا خیلاص ددکی فا اولائی کاندغا کسان یک رؤون کتابهم للی بخ بلا ملناما بلا اسرمون فتیلا پدی بظلمن شکول پاندازی دا تار دادو کې دا کجوری فمن کانا فی آزی آما سوک چوی پدی دنیا کرند فا ہوا فی الاخرت آما ندی بی پاخرت کرند فا اصل سبیلا دیر روکا انکی دا سمیلاری فا ان کادو لیفتنونکا نیزدی دی, دی چواری تالرا ان الضیذھا کتابنا او وحینا الیک اچ مونږ وای کړه داتا لته فکریا الینا غیرهو دغه پارا چې ته جوړې په مونږ باندې علاوه دین نور مطلب څه دی چې کتاب دپره خود نو سو خو بوای بیا نو یا وسه دروغ جوړین نو د دروغو کیسه بوای و اذلتاخذو کحلیلا دغه وخت کې بدې اونې سي تعالی را دوست چې مطلب دا د آیه لګ نور وضاحت دی دهغېې نه بیا ل سلامته اللهوي په ان هم لایو کس زیبونهکه واللاکن نه دوواالی می نه به آله هددون تا ته د رغجن نووي خ ددی دا کتاب بدی شو نوکه کتاب د پری نو بیا بهې ملګې کېبد دا مو یا ټول چل دیته دی واللهلا سب بتنا کاکتتنې مضبوت کلی موږه ل کاتیکانو ندته تکانو اییم ش انقللیله چې میلاان د کلیدته لږ غې واللہ کما نے مضبوط کړي مطلب دا دغه تعلق می اعلان هم نه د کړي ځکه ما مضبوط کړي او کمه اعلان نکړي ایذ اللہ زکناکا دغه وق به موږ څخه کولې وتا ځیف الحیاتي د چند عذاب په دنیا کې او ځیف المماتی او دو چند عذاب پس د مرګ مطلب دا د کتاب په خپله بیان ده نو دنیا کې به موږ عذاب درکړو اخرت کې هم ثم لا بیا بتانه موږ د خپل ځان نه علینا خلاف زمونغا نصیرا سوق مددگار وان گادو لا استفیزونک د دې ځاینا ترات نمبر سلم پوری دریم اصل ذکر کین دا به ان شاء الله سبا او یو اخر داوانان الحمدلله رب العالمین وان گادو لا استفیزونک مین الارض دې ځاینا سلم هایت پوری اصل ثالث چې ویستل د حق پرستو سبب د عذاب دی وان گادو نزی دی دی لا استفیزونک مین الارض چې اباسیتا لا يستفزونك چالو نه جوړ کیته چالو نه جوړ کیتا تا سد پارا لا يستفزونك چالو نه جوړي تا تا من الارض د دې اسم کنه دیسو د پارا ليخرجوك منها دې د پارې چاوباسي دېنا هل يستفزونك من الارض چ او ريتا پ دې اسم ک کې ليخرجوك او د منها دېنا مطلب د ټول چلي دې لي چا د دېنا او کتیې عز الله بهسونه خلافکه دغه وختې بهتیرم کې ستانهروو اللهقلیله مګ لګ وختو نه د خبرو هم شوور د یره دا د مولاو دطالب دله سوورانه ده ملاو تعالب چې نو د دنیا به دی س نه قد رسله من قبلک پهشان د د الله هغه چې مقر کړې دمونګه مخکستانه مرورسله س س سن الله او س نه یاکسون نهتی نه پشان د طرقې قد ارسلنا نه قبل کمې رولې نه یکنن لګلی دمونږ سره مخکې نور پې غمبرران س نه پشان د طرقې قد ارسلنا نه چې مونږ لږلی دي قبل لکه سانه مخکې رول د پیغمبرانو زمونږ مطلب دا د چې مخکې پیغمبران غمبرران لږلی د هغوی چې کم انداز اختیار کړلو چې د استیون ماکه صدا ورکی وه طریکه به بیا راورو مدله ورکم والله تجد دولو ورکم نتینا تویلله طب به او موېطر کې زمونږ لبد لدل اک سولا ته ترغب د کتاب ته قام کا موزه لیلو کې شمسې د زوال د نار نه کغ ساللیې ترتیارې دشب پورې دا امې ممسهې ک کي چېاعذااب نه بهڅنګه بچې او مو کوه د زوال د نار نه ترتیارې د شپې پورې نه اسبین مازیګار محخام ماز کوآنل فجرې اوقرآن لست په و د سبا کې دسهار مسیو انقرورآل الفجر ب شقرآن لسل په وقد د سبا کېکانه مشودې تاضری کې دی شي د ملیکو وامل للیلی او په وختو دشپ کې په تحاج وی حږ په دقرآ معې بداری کوو په دی سره نه فل لکه زیاتی بعدت د سا دپاره سا قریباان ی باسا کا ربو کا چې اوبرهسي تعاللاره رستا مقامم محموده غضای د چې تاریف کړی وکل اووایه رب زماار به او د فیلنی مدالیتکن دن نه کم ما له په دن نه کې دووریشو آخریدنی اوبا سما مخره جستکن په وستشو مطلب سری مادوي داخلې دل او تل دوړهدي د الله د ضا د پااره او په وکم د الله مانا د الله څکه ددي مکینه اوزمم یاباره زما نه دا بیا راتلله دواړه زما د خپل ضاواه ګدو وجهلی اوګ او زما د پاهمللهدون کا د خپل طرخ نه. سلطانم داسه غلبا نصيرن چ مدد وسرين وقل دوايا جاء الحق دہ بشارت دو پیشن گوئی د دفتح او دغلبی چې ستا د اسوال قبول لې چرالی نوای بس وقل دوايا جاء الحق راغ الحق فزح کل باطل او تختید وختم شباتل ان الباطل کان زهوکا یقینا باطل لختمیدن کې نبی السلام دغه وکړه بیت الله کې دنه تصویرانم جوړو په دیوالونو ابوطانم پراته وو نبی علی السلام سره نیزه و تصویران او او یو یو بود بیر آغستوز مکل بیر اخلاسو او دا بیوی جا الحق و زحق الباطل این الباطل اکان سفوکا دا اسماعیل علی السلام و دا ابراہیم علی السلام بوتان نبی علی السلام بخبل اللہ سمات کرو دوڑا اوچد که روی بغل او نور صحابو ماتولا و ننزلو من القرآنی رالیگو من دا قرآن نا ما حقا هو و شفاعن چ دا علاج دے ورحمت و والله زی دوالی می نه نه زیاتې ظالمانوله الله خصاره مګ نوقصانانهضا ا نامل انسانې هر کله چېمونږ احسانوکو په انسان آارځنو د مخخواړی ونه آبابجانې بي او تا کې سپل اړخه په ذا م شررو کله چېه سیته تلیفهکانه ی اوسانو دیوي نه می ده کلل ته ووا کل نوعملو حالله شاکلتې هریو عمل کوې بخپله طریکیک فره بکم عالم وونه ستاصورت بمن بهغ چا هو هده سبیله چ هغه د ډیر مندون کې د سمیلارري زجر په یو نکار رسال چې ی اوسال بیننه او بنیات پهینات بانددي د هغې نه منه ده وس الونه روح دطبوس کې ایسانه په باره د رو کې چې دا روح س ش دی انسان خو د خاار نه جوړ دی روح د سه جوړدي نکل د ورته ووایه او روح من امر رب دا روح جوړ دی د حکم در زماه په حکم درب زما جوړ دی نو بس دا زما دررب حکم دي. یا د دې روح د حکم ورک زمانا وما اوتیتم مرل ال میلا قلیلا نده در کله شه تا سولره د ایلم نمګرلګ ول انشئنا کمو غوړو لا نه ذهبنا صدقات د قران او تصلی ده نبی السلام دا چې د دې اعتراض د وجنا مونږ استان قران نه بندو ول انشئنا کمو غوړو لا نه ذهبنا بالذی ابوبذ للرب کو ها کتاب او حیناء الیکات مونږه وحی کړه د تا ثم لا تجد له ك عبادتمه उम्मीद خپل ځان لپاره به دې دې په سبب علیه نا خلاف زمونږ وکیلاسو ځموار الا رحمتا مگر نی بوزو د وجه د مهرباني ربیکا د رحمت درفسان الا رحمتم من ربکا مگر نی بوزو د وجه در مهرباني د ربسانا ان فضل هو کان عليك كبيرا یقینا د فضل الله پتا ډیر لوی کول دوه دي دوی صدقه د قران په طریقې د تهدين یعنی تاسو د دې مقابله نشئ کولی سړو نو دا رښتینی کتاب دی وایي م نه کول ته واه ال ان تمات الانسو کراجه ماشين انسانان ول جنو پیران الا پدیبامي ايا تو بمسلیح ذل قران چې جوړ کی په شان د دې قران ولایا تو نبی مسلیه نش جوړول ددې غنی ولو کان بعضهم لباذن زهيرا اگر که شي بعضه ددین نه د بعض مددگار ولکت تصرفنا للناس في هذا یکی ننم بیان کڑی دی خلکو دا پارا پا دی قرآن من کل مسلن هر کسم مثالونا او هر کسم بیان خفابا اکثر انناسی انکار کئی اکثر دا خلکونا اللہ کفورا مگر دنا شکر شکرین انکار نکئی وقالو اوائی دی لن نؤمن لکا دی زینہ آیت نمبر اکن میں پوری زجر دی او تخویف د موری زینو تا وقالو اوائی دی لن نؤمن لکا آیت نمبر ننن میں پوری وقالوا أيدين لنؤمن لك هي چیر مونږ ایمان نه راړو پتہ حتا در دي پوری تفجير لنا چې تروانی کې زمونږ د من الارض دځمه کېنا يم بوان چيني پتہ ایمان راړو چې نی رواني کې مونږ له اوته کونا له جنته يا شساله پاره باغ من نخيل دکجرو و اين بنودان ګرو فتفجر الانهار او تروان کې نهرونه خلالها داږي په مسکيت تفجيره پر روانه ول او توس کې د سمه آيا ترا وغر د اسمان کما زم دا څنګه جستہ ګمان دی الهینا پمنګه که سفن ټوټي ټوټي او تا اتیا بالله والملائکۃ یا ترا ولی الله وملائکې قبیلان مخامخو بیا بدی امنوی او یکونلک بیت یا شاستاد بارکور من زہرو فند سروزارو او تر کاف یا توخید اسمان دا ولن مؤمناہ چرمګه ایمان نراړو ل رقی دا په ختلوستاحتتی ترد بورتون ن د آلینا چې تراقوس ک بهمونږا کتاب یو کتاب نهکه اوو چې لولومونګه غې لرا مطلب دا د کا تاسمان ته تا اوخیجن نه بیا به اونمونږته عمنو چې تراکوس ک ی کتاب کتابه من الله اعلاکللی رجللی منډ م کرتبیی ددی مطلب دا چې الله رب ل د طرفه زمونږ کې د هر یو سړی د پاه تهلییکلی خ راړي د فلانکیا له مال کود د اللله د طرفتا ته خط دی او زما د دی پیغمبر خبره اووم نه دس لې ظالمانو نکل سبحان ربي پاک درب زما حالکووندو ځیم الله بشرا مگر انسان د پیغمبر اما غمباره د من اننااس مدی من نه کړی خایکه یؤمنو د ایمان راړونه جامل دا کاه چراغ دی ته د ته الله مګ دی خبرې منې کړی ان کالو جوای ئ اب صلی اللہ بشرا الرسولہ ایا را لګلله الله انسان لره پیغمبر بيداخ خبره بدغنی قل دوه الاو کان فلرض اسم خلق دا وای کنیر دا مساله چا کړي دا نو کتاه تی دا فلن کی کړي دا اوغه د ترบุรี روکه سړیا ما پرون به ځندنavi ندی وذر سړی ته و پوری دا چا کړي دا پنځری کړي دا روکه پرې د سړی وای به څه مثلی الله ای بشر د ته موږ دا خبره ته و پلتهوالوکان فل د مل کتون کوې په دزمکه کې ملائ کې ییم شوونه چې ګرد د مم اننی نه اوسیدون کې مستونی نه مط نه مالی متتنظیل معه کوي که په دز مکه کې ملی کوس دی ل نهځلنالی من نه سمای رالیګلبېمونږ پهغې داسمان نه ملاک یو ملک رسوله پیغمبر غمبر په انسانان د انسانه بله پیغمبر کنو پلتهوا کفا بلهشهدن کافی د الله ګواابنی بین کوم زما استستاسوتررمنده. ان کانه بهبادي خبررم بصیره چېکنن د دا الله <سؤال> پهښپلو بندگانو خبرداره لیدونکې اومن یاد الله <سؤال> او چاته چلله هدایتو کې په هو مح نوغ د هداات قبل لونکې او من یزلیل چالاه چلله کومه کې فلتهجدله هم اولییاته بچری موې سوا الله نه پهنا سر هم ی مل قیاممتاللهجویممونږ برجمه کو د لاه په مښنو ددئ اوم یا نلااندو تادوک منا چار اگام وسمنو کانو واهم جهنم به دایځه جهنم کله ما هر کلا خبط چې کمی شي لمبی د دې زیدنام مزيات به ګډې لپاره سایرا لمبی د اور نو د دوغ اور کوميږي نه نو مطلب د دې د حقیقي معنا مراد نه ده بلکې مراد د پازاب کې چې سات فساد مزياتي کین یا کله ما خبط هر کله چې کمی شي د لمبی د دې خیال کین چې د نام صیره زیات به کودی اور او لمبی د اور ذالک لکهجزذا داد دا د سزا ددي بهم کفروله به آ نه ځکه چې کفر کړی د پایتونو زمونږه په کالو اوای دی ضا نه ضامن کله چې شمونږ هډو کې اوروفاتننا او زاره زه اننا لمه بهسونه خلکډدي د نو مونږ برهپور د کول شو په پیدا سرا وي سره او لمرو آیاګوروری نه ان اللہ اللذی چی یقیناً اللہ آغازات دیں خلق السماوات والاردہ چی پیدا کری دے اسمان اوزمکا قادرون قدرت والا دے علا پدیں ان یخلوکا مثلہم چی پیدا کی ددائی پشاند نور نا قادرون قدرت والا دیں علا پدی ان یخلوکا مثلہم چې پیدا کی ددائی دا ذات مثلنا مراد ذات ددائی دیں وجہ مطلب چا دیں بیان القرآن کی اشرف علیتانوی سے بوئی وہ اس بات پر قادر ہے کی اون دې څه ادمي دوپاره پیدا کړی ول وجهه چې تا ختم شونه خواري بشي چې مرشونه خواري بشي الله بیا به پیدا کوي وجال لهم اجلا مقرر كده د دې لپاره نیټه لارې بفي چې نشته شک دو داږي کې فابذ ظالمون ننکې ظالمان الا كفورا سبا دنا شکر نه بل کل دو ايا دليل لو ان تم تملکو خزا رحمت ربي کچری ش تا سومالکان د خزانو د رحمت درب ځما د عزلله ام سکتوم داغ هب تاسو بندې کوي خشتل انفااق د یری د خ کېدو د خلاصې دو نه وکانل انسانو قه او د انسان تنزړ مطلب دا د دا ټولې خزانې د الله لاس کېدي کهستاسواسس کېو د خلک بمدلو کې ووجلو تاسو به یره خلاص بشي.که دا نه موساې ساات ځایه سرم اصل چې استحاد د هاک پرست پورې سبب د زب دی. موسیٰ علیہ السلام سرخل کو اس جہزا کردے و اللہ پہ عذاب راولی گون ولکد آتے نا موسیٰ کہ کنن ورکڑوی موسیٰ علیہ السلام لا تیسا آیاتن بیناتن نہا موجزین سورہ دیاراف ایک سوتیس او ایک سوتینتیس کی زکر دی البنی بنی